Uda, biziki beroa izan da, abuztua bereziki, biarritzeko aro ikerle konfirmatu digutenaz. Normalabaino, gradu bat gehiago izan da agorri labukaerako temperaturen bataz bestekoa, eta mila bederatzeronta berrogeita masaitik izan den abuzturik eguzkitzuena izan da. Jean-Marc Milpie biarritzeko meteorologia estazioko aro ikerlea. Dut, de, de de du... Agorrilean, d’auz ha muturreko temperaturak izan dira hilabete bukaeran eta batazbe normala baino gradu bat gehiago egin du. Eguzkiari dagokionez ehunetik ehunta hogeita hamarreko eguzki gehiago izan da eta agorrila mila bederatzieta berrogeita haaseaitik izan den ilabete eguzkitsuena izan da. Udazken dagokionez, precipitazioan aldetik aitzineko urtei konparatu zestute aldaketa handirik iragartzen aro ikerleek. Temperaturei dagokionez aldiz, Afrika eta Espainiatik elduden antiziklo jaren eraginez, normalabaino temperatura pixka bat altuagoak izan endira.